Hej och välkommen till Smål på bruten franska, tidigare en podd med varje sexinpodd. Ja, eh hur är läget? Mm, det är bra, förkyld. Mm, det är kul. Det är inte alls kul. Det är jättetråkigt Nej. för dig att du är förkyld. Gör ja, liksom så många, många andra. Jag fan har live sjuka veckor som tråkigt att prata om att ja. alla är sjuka. Du mår bra? Ja, jag mår också bra. Kul att se dig. Eh, vad hade du ska vi göra en sån eh uh, uh, puff puffning? puffning heter det sa. Nemannsamma om vi ska prata om. Nej, det heter inte puffning. Heter det inte det? Jag har aldrig hört. Vad fan heter det? Du tänker på plugga? Nej nej, det är ju så här. Ja, jag det, ska uppträda imorgon. Ja. Nej, de pratar om det lilla grevet till något avsnitt att ehm att Nanna är så vädlös på att puffa fram. Jag tror de säger puffa fram saker. Okej. Okay. För hon för för, för för som Ola säger så säger han så frågar Ola så här, "Vad ska du prata om Nanna?" och så säger Nanna en hemlighet. Vad <laughs> ja, är det då då? Vi, vi testar på vad ska du prata om? Ja, vi, jag tycker jag tycker det känns proffsigt. Mm. mm. Vad ska du prata om då? Jag ska prata om ehm vår eh sinnessjuka eh och kanske mer sinnesjuk nu än någonsin fascination och eh kärlek för godheten. Godheten. Spännande va? Ja. Mm. Vad ska du prata om? Eh jag ska prata om Kent och eh dokumentären. Mm. Ja. Ja. Vem vem ska börja prata om? Du ska jag börja prata, ja, tycker. Jag. Ja. Ehm. Folk min min spaning är i i grunden på att så här att, att eller jag använder jag, vi ordet spaning? Nej, det gör vi fan heller inte. Vi är inte spanar på IP:et. Nej. Jag tänkte så här att folk det känns som att folk blir mer och mer orimligt kvotade i sin egen godhet. Okej. Okay. Förstår vad jag menar. Ja och detta är utifrån två exempel då som jag har eh, hittat på internet eller som alltså jag har inte letat efter dem men de har liksom kommit upp på internet mm. när jag har eh, varit på Facebook typ. Det första exemplet ehm som är är bara ett klassiskt sånt exempel är en kille som eh, eh det första han skriver att han har övlivat ögoncancer. Ehm och han älskar att vara ute i naturen och då tänkte jag så här om med han har blivit blind typ mm. gud vä hemskt. Men nej Eh han hade inte blivit blind utan han var liksom helt återstängd så att säga så vet mm. jag förstod jag men han samlade pengar eller han samlade röster till en tävling som fjällräven höll i att man skulle få åka på någon så här expedition typ och friluftsa och så där om man mm. började rösta. Jag gick inte och röstade på honom faktiskt men men jag tyckte det var intressant att så här att han började skriva sin eh sin eh, liksom eh motivation till varför man skulle rösta med honom eller på honom med att, han överlevde ökencancer och så. Mm. Eh det men det var inte ett helt galet exempel. Det andra exemplet som jag som fick mig att komma på den här den här att jag skulle prata om det här i vård ja. var att jag scrollade på Facebook åt en och sen så så var det att massa människor hade delat en någon artikel som var eh eh en autistisk pojke stod mm. där först och då var man så här ja där är det ganska vanligt. Ja vad ska man göra fel på den här autistiska pojken med mm. liksom så. Söker pennor med reklam. Va? Ja. Han samlar på pennor med reklam på. Aha. Och då är det alltså viktigt att att skriva att det är konstistiskt. Artist. Ja. Förstår du? Jo, jag förstår. Varför inte bara skriva pojken söker pennor? Pojkens pennsamling. Poj ja. Hjälp pojkens pennsamling. Jo. Mm. Visst. Vad tror du om detta? Ehm um... För det är ju helt sinnessjuk egentligen. Jo, men det är som jag skulle säga så här. Jo, oh, jag lägger gickar eh mm. jättejobbet för mig på somrarna ja. så att eh och jag letar faktiskt efter en ny hundkoja typ så här men tror du verkligen att att det appellerar till människors vilja att vara goda eller ehm väcker det bara någon slags ehm sympati hos människor för att man tycker eller så här för ett en utsatt en utsatt alltså har det någonting med godhet att göra egentligen eller är det för att för att man känner att mm jag får hjälpa en pojke Ja, för autis? jag jag jag tänker så här att att innan så var det väl kanske alltså det handlade ju alltid om godhet att hjälpa en liten pojke med av spensam en elsa du vet det är ju en en god gärning. Mm. Jag tror att innan så kanske det var direkt med att ge pojken eh skicka alla sina reklampennor till pojken men ja. idag så måste vi så här du vet <hört> vi måste också eh, ge våra pennor till en autistisk pojke. Alltså vi måste så här du vet få ut ännu mer av av eller våra gärningar måste så överskrida en en ett en ett en högre eh ännu högre mängd godhet kan man säga. Jag förstår att det är så här. Ja, jag tror jag förstår. Är det inte bara en fascination för sjukdomar att man tycker det är spännande med folk som som med folk det är fel på? men saffergrena typ alltså man ska man ska kolla både det finns så här för, för exempel typ eller som som man liksom vet om typ så tänker jag så här USA att det är så här ja ah, eh och den här killen har typ eh, precis blivit dubbellampeterad typ mm. hjälp oss samla upp pengar till hans rullstol mm. eh eller typ så här ja ah, men den här personen har eh, typ eh, ja men den här personen håller på att bli blind typ mm. och kommer vara blind eh hjälpa oss att ge honom hans drömresa typ. Alltså det är såna mm. grejer. Och och så här det det finns ju en en rimlighet i det också klart som det finns en rimlighet i de här exemplen också kanske men att att det är så här det som slummer var så här men varför är det relevant att att pojken är artist? Varför att han sällde på pennor <laughs> med reklam alltså du vet det blir lite det blir lite konstigt men det så det jag tänkte var så här att det har att göra med eh den tiden och det samhällsklimatet vi le eller det det samhällsklimat vi lever det kanske det det liksom den politiska situationen vi befinner oss i med typ Sverigedemokraterna eh och där eh invandringsdebatten har egentligen gått ut på eh ett samtal ehm som förs i ehm alltså som handlar är som som har kommit att handla mycket om om godhet och ondska typ att det, mm. att det är det vi har pratat om under hela den här tiden att så här för då vi måste vara goda vi måste göra ditt att och de är onda som inte gör ditt och datt alltså det att att det har blivit vi har, vi har liksom skapat oss en en fetischism typ för för att vi ska vara så go, goda människor typ så att vi så här håller på att att vi har så himla politiskt dåligt samvete för att vi har ställt till det ordentligt. Så nu måste vi hjälpa den artisten. Ja precis, också här du vet. Ja, ja, ja precis. Verkligen. Men också så här att att det är så viktigt att vara god. Alltså det det är det som utgör en vänster människa att vara god. Mm. Det är inte längre så här, ja ah, men det ligger lite i mitt intresse typ att eh... Men nu utgör ju inte det alla människor. En en en eh person på högerkanten pratar ju genom om att eh så här syftet med att inte ta in flyktingar till Sverige är att man eh, hjälper bättre på plats och lära Ja, ja ja, precis. Ja, nej, det här ja. är ju någonting som som alla drivats av. Men jag menar typ om man ser tillbaka tiden, till då var det liksom ingen som blev socialdemokrat mm. för att den ville vara en god människa, utan det var ju så här för att jag vill ha åtkomst till arbete eller så här förstår du. Visst. Idag så är idag så har det mycket handlat om att att oj, men titta vilka vilken good och behjälpliga människor. Det är väl för att godhetens syns i då. Man kan dela pojk pojkpenne penpojkens mm. på ett penne. helt annat sätt. Man kan dela den artikeln liksom. Men gick tror det folk säger omkring i så här de smålandsgalans på den de smålandsbygderna så här präktiga för att ja. de så här hade gett en femma till en romsk tiggare till för vad så här Jag är minsann socialist så därför har jag Jag fann Nils gick väl det skröt om att han hade att han minsann deltog i strejken och att det är vet. Jag tror inte. Ja, så var det nog. Jag tror absolut. Så vi, vi har ingenting, har förändrats. ingenting har förändrats. Enda skillnaden är att idag så kan vi bara helt enkelt så här ha vi Facebook typ det är mm. det som är. Och eh äh, ja. Mm, kanske. Men jag vill jag tycker vad, jag blir så trött vad, vad, vad det är för trött vad det är en godhet. Ska jag skojar. Skoj. <laughs> Välkomna till den här veckans avsnitt av Filosofiska rummet med Idehistoriker. Jag lyssnar på ett avsnitt av Filosofiska rummet nyligen där det ficks brev jättedålig stämning det var roligt. Ah, vad var det den här om eh vem, eh vad fan var det? Handlar om kapitalism och typ Trump grejen. Sen lyssnade jag på det blev jättedålig stämning i den. Minst inte på ficken det var faktiskt. Men jag tror inte det var den. Ah, Okej. Okay. Ehm ja. Men då får det ett folk avbrott var den och även ibland blir det så med de tre in så dåliga kombos ja. typ av människor så här människor som inte tycker om varandra typ och så var det en så att en typisk eh, filosof, filosofisk gubbe mm. som upprepade sig och och du vet det var jag som inte alls brukar vara så mycket uppmärksam på sånt vem som pratar mest och så här mm ehm, det blir väldigt typ supertru att han bara tog jag, la ut ja, ja. Men Vad ska jag... mer säga som godhet. Nej, alltså jag jag till jag är trött på den skiten. Kan vi inte istället prata om att typ eh. Åh, ah, jag vet inte. Men du, du... jag är ju inte en vänster, jag är inte en vänstermänniska för att jag är god. Nej. Men alltså är det för att jag jag vill jag för jag vet vet varför jag vet vet varför jag är, vet, vet varför jag är typ soci... vet varför jag är socialist. Mm, ja, nu vet jag väl. Nej, alltså på, på riktigt typ alltså det är mest bara pragmatiska okay, anledningar ja. till varför jag är socialist. Nej för jag vill att tåget ska gå gratis mellan Lund och Karlskrona. Det är därför jag så alltså förstår du. Mm. Men eller att jag runt oss socialister. Nej men så här, men förstå mig, men att här... fylla tåget med reklam eller någonting så blir det gratis. <laughs> <laughs> ja men alltså eller, eller så här typ att jag vill att jag vill inte behöva ta lån för att plugga på universitetet. Alltså förstår ja. du? Det det det är det det är inte det, ja. det som ska vara motivationen. Men då har man känslan av att eh, godheten att ehm um, att en anting som tycker du kanske att att den ehm um, subtrahera något från liksom syftet eller att den vad då är um, att godheten att det finns en aspekt av godhet gör att det blir mindre mindre ehm um, nyttigt för en själv. Alltså när mig mitt största problem med godheten är att den har tagit över hela den känner ni så här att eh om om om om detta gynnar ehm alla så gynnar det inte mig eller så här. Nej, så känner jag inte. Ett tåg är ju gratis gynnar väl alla. Mm. Men där med, med pennpojken. Jaha, nej alltså jag hade skickat en penna till honom om vi hade pallat. Ja. Ah. Men jag tänker snarare mitt problem är att jag tarigt över typ hela samhällsdebatten den typ att det är så här öh mm. ah, men typ det vi det vi debatterar är typ så här öh oh, vi måste vara typ ja ah, men vi ska ta flyktingfrågan igen då, så här. Ja, mm. ah, vi måste vara goda medmänniskor och men så här. Men det måste vi, vi vara. Ja. ja, jag håller med om det ja. men så här istället kan vi inte så här istället så här typ prata om typ okej, okay, eh vart var ska vi bygga bostäder till de här alltså förstår du det, det som liksom, Ja, det är ju nästa vi hunten kommer fram till att vi ska vara goda människor. Det är ju där diskussionen är nu att vi att vi faktiskt måste vara goda människor som hjälps åt. Ja men så länge ja men så länge vi släpper in någon så måste vi alltså du vet vi måste ha hus så folkan kan jo, bo. Jo visst i. men men men den liksom den allmänna eh vi har ju inte gemensamt kommit fram till än då att vi ska vara goda människor eller hur? Jag hör jag har att det blir nästföljande att... diskussion det är så här okej okay, vart ska de bo? Men nu är vi fast på ska de få bo. Ja. ja Och sen du kommer men, du sen men men kommer alltså, vart ska de bo? Ja okej. Okay. Men men så men så är det ju inte. Vi har ju redan vi har ju redan vi tar ju in flyktingar jo, i Sverige visst, men, så många det, det tycker ju ganska många är en dålig idé. Jo fast vi så gör det fortfarande så du vet vi måste ända ha en, vi måste ända för, för att nästa liksom. val så kommer vi ju få en därför, därför att eftersom det inte kommit fram till att vi måste vi måste vara goda ja. så kommer nästa val resultera i att ett parti som heter Sverigedemokraterna får en ganska stor och, och de handlöster. de onda vinner. Nej de är inte så onda nej vet. Inte. Jo vet va. Eh det är de ju. Varför varför är de onda en en vänsterpartiet? Att det har fått det goda att göra. Ehm vi har liksom moraliska ramar för vad som är ont och gott. Mm. Det det goda gör det är att hjälpa människor i nöd, mm. så. Så när vänsterpartiet stänger ner ett sjukhus i norra Sverige, det är ont. Det då är de ondat, då ja. är de liksom riddarkart. Men du du det är inte så nu hur jag dumt det blir att prata Nej. om politik i termer av ondhet och gott. Jag tycker inte det. Men du skillnar att att så här det finns inte onda goda partier, men det finns onda och goda gärningar men och, och då måste man ju befinna sig liksom visst eller konst men det finns jag. ju ont och gott faktiskt fast det görde det jo in, inte liksom allmänmänskligt eller universellt jo allmänmänskligt och gott finns ju att att man hjälps åt rädda livet på så, någonting det är, någon, det är det är något som bara alltid ja, är gott liksom men, eh, men å andra sidan så och så, det här det har ju inte heller någon naturakt det är det är vad den människan lägger för liksom men alltså du det, det, det blir så konstigt med politiken därför att, du vet politiken förmå om, om, om man säger så här kan okay, men att godhet är att rädda livet på någon mm. och ondska är att inte rädda livet på någon. Ja men ja exakt, om man säger exakt. så men då är ju alla alla alla politiska partier som har gett du vet ett öre mindre till äldreomsorgen är ju mindre onda. goda. Nej mindre goda kanske. Nej för att därför att de har valt att inte rädda gamla människor. Ja men okej. Alltså förstår du här det blir så jävla konstigt. Om ondet och godet finns, det finns ju också pragmatism liksom. Och då får man väl ha en diskussion om Ehm, um, det är inte snabb, det är inte så snabbare. Vi snarare, kanske i det här fallet inte fokuserar på att vara goda utan på att göra det som gynnar. Jag jag vill bara säga att jag kommer ju inte ut som som som svärdemokrat absolut inte. Men jag menar är det inte är det inte det vi har då? Är det inte en pragmatisk diskussion om hur vida vi kan ta emot flyktingar eller inte? Jo visst, vi men sen så har vi kommit fram till då kanske att att ehm um, vi vi snarare inte vara goda och självuppoffrande så väljer vi då att vara pragmatiska och, och liksom se till Men det finns ju pragmatiska eget. argument för varför vi ska ta in flyktingar jo, också. Jo, men <laughs> liksom så. där diskussionen har landat är ju nu att ehm det viktigaste är inte att hjälpa människorna utan det viktiga är viktigare att vi ska se, om, varför, se se om de har ett hem. Vet du var? Ja. Vet du varför det har blivit så? Därför att därför att vänsters argument har varit så här vi måste vara goda. Mm. Och folk kan vara goda. Men det är också det ja. argumentet. Nej, det det tycker jag absolut inte att det. Men, det, det är inte men lyssna på mig, lyssna på mig när på en invandring. Eh, men om du om du tänker dig att vi är liksom ett tre personer som pratar. Eh, så så jag jag är är Vänsterpartiet och sen så har vi Rikard Joms affär mm. bredvid mig och du är liksom väljaren, en helt vanlig svensk mm. väljare. Ehm, då då jag säger så här, vi eh du får eh, du, vi vi måste eh Eh ta vi måste åka skidor till Norge. Skidor till Norge. I i snöstorm eh för att eh rädda en, en den här familjen typ. Mm. mm. Eh ja, visst säger du liksom för det är ju det goda att göra. Så står det Kagjoms så får säga så här, ja fast om vi gör det så så då, då dör vi. Mm. Mm. Alltså vi är vi, så här vem vem alltså vem röstade du på då liksom? Ja, Josef. Ja, precis. Nej, precis. Men det är smegärt folk är bara kapabla eller kapabla men folk är bara intresserade av att vara goda upp till en viss punkt. Ja, och det är liksom. jätte, vet. Ja. Men alltså men det det det, det menar men om, om du har... inte av att vi låter människor bo här. Nej vi hade kanske inte dött. Jag, ja, vet jag så inte det snöstormen heller men ja. alltså förstår du vad jag menar? Ja. Men men just om om en person säger så här vi måste göra det som är vi måste vara goda och en annan mm. person säger om vi är goda då råd åt helvete. Då kommer nu Jo det, jo men vill skillnaden är att han har fel. Det Precis. går inte så lätt att Nej nej nej precis men och, och och det det om, är där man ska börja. Det har sagt att vi kommer att bryta benet kanske. Men, sen, då hade men det är det jag att, menar. Och det, det det det är där vi då måste börja argumentera. Ja. Nej men det kommer inte gå till helvetet alltså förstår du? Men men vi har inte ens kommit dit i debatten nej. utan men... det är bara så här nej för för för, för det som hände sen är att att Ricka Jonsson säger så här mm. ja men eh, då dör vi om, om vi åker skidor. Mm. Och då och då säger jag ja men vi måste ju vara goda. Vi måste hjälpa våra medmänniskor ja. och han säger ja. Jonsson fast blir dör och jag säger ja men vi måste ju vara goda. Du är så ond du vill inte hjälpa våra medmänniskor och han men, säger att vi dör. Folk vet ju om att man inte dör av att av att, av att åka till Norgien eller skiter med fåren. Folk vet ju en metafor. Folk vet ju om att att Sverige inte kommer gå under om vi tar in Nej, liksom. Nej, det är inte så säger det här utan folk är bara inte så intresserade av att vara goda för att absolut inte det det för det det, det okej okay, för det, det är det i verkligheten är att jag har exakt samma argument ja. som vänsterpartiet har på riktigt ja. att vi måste vara goda och hjälpa ja. våra medmänniskor och så vidare men SD säger så här, jo ta som vi gör det så kommer typ äldre vården kollapsa och, och, och typ vi kommer det vi kommer och inte och det till finsa de de såhär så det de säger det är så här att de de säger det så här vi behöver inte vara goda så vi behöver inte vara så goda vi kan vara goda på det här sättet men vi behöver inte vara goda på på ett sätt som är eventuellt eh, obekvämt för oss där den säger eller hur? Nej, jag alltså men men det jag menar Finan är att det är hur obekvämt man man är beredd att ha det för att hjälpa någon. Det är ju verkligen bara Ja, men så det finns ju mycket många argument för att liksom välståndet ökar när, när i, liksom när Visst, folk. Visst, men det jag sådär. tycker det är helt irrelevant. Ja, det ja, det tycker jag också, men jag menar jag menar inte att man ska argumentera på det sättet, men jag menar så här att att om om om om om det änd om det enda man kan om den enda sättet man kan argumentera för någonting är ett moral ett moralargument ah. och den andra har ett ett argument som påverkar någons värda alltså ah. förstår du vi vi är fan det är... det är det som är problemet vi måste vi alltså vi det som är, är för, för invändningen måste ju ja men godheten har ju förlorat så det det är ju inte lika relevant som att som att ens vara Vi hade aldrig varit godheten hade aldrig funkat det. det är därför man har den men det, det är därför det inte ska handla om godhet vad det är jag menar. Nej, men nej, det är att prata om godhet därför människor ska ändra sig och inse att godhet är det viktigaste. Typ Tyskland till exempel. Jag läste någonstans men, ah. men, får jag bara säga det. Ah. Om man säger så här att det är absolut rimligaste argumentet för att till exempel ta in flyktingar i Sverige, mm. det är för att eh, människor behöver det och och eh så här, det är det rätta att göra. Så, om det är om det, det är för... tycker jag är ett väl argument för att ta in flyktingar i Sverige. På då får människor dö annars. Nej men så här det de, de det varstået för överlevnad. Ur ett moraliskt perspektiv är det jätterimligt, ja. men ur så här ett ett liksom politiskt perspektiv så är det ett värdelöst argument. Så Ja, det... men det är för att det handlar inte om människoliv, det är inte politik på det jo, sättet. Jo, det är klart att det är, det okay, är ju precis okay, det som här, är politik. Okej. De, de de här människorna kommer dö, men inte de får komma ja. hit nu. Ja. Ehm, um, att de kommer hit, det tjänar det ingenting på. Det kanske till. Men sen där, det du felaktigt redan där. Vad då du, du tycker att vi kärnar på det? Det är klart vi gör. Vi har vi har Det är inte har... säkert men det är det kvittar också ju. Nej, men det du, gör det ju inte. Du, du, du lämnar inte, inte, inte ut. Jo, det kvittar. Nej, därför jag gör inte att de här det. människorna dör och det är viktigare mm. än att vi ska kärna på någonting är att de får överleva. Det det är ju det som är det viktigaste. Ja, för du för det är ju mig är alltså för det ja. är mig räcker och det ska vara liksom. så för alla människor. Därför så pratar man om det. Men det att, är inte så för alla människor. Nej, och det är ju det som är problemet. Att problemet är inte att så här vi måste hitta progressiva argument för att vi måste vi måste göra undersökningar som visar på att vi faktiskt ekonomiskt tjänar. Så du ska fortsätta slåss med din värdegrund då liksom bara för Vilken att. Vilken värdegrund? Det är ingen värdegrund. Att så här, ja men vi måste folk måste vara goda och så Nej, kommer väl Sverigedemokraterna vinna. Folk på måste åker. inte nödvändigtvis vara goda men folk måste inse att så här ett människoliv är alltid ett, ett människoliv liksom. Ja, men det håller jag med om. Men jag tror att de allra flesta alla alla människor svär om de såg ett barn ligga och flyta i vattnet så hade de sprungit och hämtat det barnet. Visst. Men det är det att de inte bröder att sätta sin egen typ egendom ja, och, och, och, och sin de, egen framtid i fara då. Det är för att det då, för att det för att de har en sån så. diskussion ehm sån du vet så här om, om om om man inte ser det på nära håll, om man inte kommer nära än eh då då är ju ens en sätt att relatera till det är ju vad man hör och ser liksom på avstånd mm. liksom. Ehm um, och om du inte ser mänskligt lidande utan bara hör en, en en liksom kanske en ekonomisk diskussion om det eller en säkerhetspolitisk diskussion mm. om det ehm um, då blir det inte lika självklart att du liksom instinktivt känner att att det handlar om människor förstår du? jag tror att vi... du menar för måste så här skeppa alla Sverigekransväljare till Palestina. Nej, nej, det tror jag tror inte men jag tror däremot kanske ehm alltså helt enkelt okej, okay, antingen och det här förstår jag att detta kan att detta få motent effekt, mm. men det är liksom det borde vara så här att vi ska helt enkelt bara ta bort parametern och diskutera ehm huruvida det är gynnsamt mm. eller så, utan bara så här ehm och ja, äh, ehm att vara människa är att att eh äh, att hjälpa andra människor. Så och, och Men det är det vi har gjort nu och misslyckats med vill jag bara säga. Därför att folk är inte är intresserade av att vara människa. Men folk inte folk med folk är ju inte intresserade av att hjälpa andra äh, människor. Folk inte nej folk är inte intresserade av att hjälpa andra människor om det går ut för nygit över dem precis. själva. Ja. Eller alltså å, återigen jag menar inte att det gör det men de tror att de gör det gör. Ja. Precis. Och det det är ju där problemet är tycker jag. Ja, men det är därför det kanske ja, nu nu pratar vi i cirklar, men jag att mm. okej. Okay. Jag bara slutplädering då i det här argumentet. Mm. Jag tänker att att det det är rimligare att att, att föra den argumentation så, så där man säger så här, typ till exempel typ Nu vet jag inte exakt hur det ser ut i i, i Sverige men typ i Tyskland mm. så har man ett jätteproblem med att man har en enormt stor åldrande befolkning typ. Mm. Det har vi här också. Ja, precis. Och vi har alldeles för få unga människor just. liksom baby boomers generationen just. håller på att bli gamla nu. Och då så istället för jag, jag att liksom, men, men, men lyssna, det är säga. också en podcast så där ja. <laughs> <Jag> måste jag <få laughs> säga det menar det. Så istället för för när Sverigedemokraterna kommer de säga så här eh till dig då om du är en gammal tant. Mm. Ja, eh om om vi släpper in flyktingar så kommer så kommer allt i samhället kommer kollapsa och så här bla bla. Då då kan jag komma och säga så här, nej men du eh vem ska ta hand om dig då när du blir gammal? Mm. Vi har inga människor Visst, som ska ta hand om varandra. Vi måste händer, ha fler unga människor och såna där veta. Ja. Är att Okej, okay, vi måste prata om om ehm judarnas makt i samhället. Vad måste vi prata om nu? Jo, men vi måste prata om det. Men det finns inte när vi, vi kan diskutera den. Alltså förstår du? Vad fast vad det här då, är ju då, någonting sånt. Då finns. köper vi den problemformuleringen. Nej, men lyssna nu. Oh, oh, oh. Nej, det är ingen problemformulering. Men lyssna nu, om ja. vi övergår till att så här, okej, okay, vi pratar inte längre om mänskvärden, vi pratar om vad vi tjänar på det. Mm. Ja, då övergår man till att se det från det sättet. Då erkänner man att så här, okej, okay, mänskvärdet är inte det viktigaste då. Förstår du? Mm. Då då då då vinner ju eh högerns problemformulering. Då då flyttas diskursen ytterligare snabb till höger. Nej, det har inte gent alls. Jo. Tycker alls inte det är väl snarare det är väl snarare höger som håller på med liksom idealism och håller på. Men höger liksom, försöker ju säga att eh men vi tjänar på det vi behöver folk som tar hand om de gamla lalalal andra ehm och så där. Det är ju ett liberalt argument. Det är ju verkligen inte det jo. liberala argumentet, det är så här vi måste vara snälla. Nej. Absolut. Har du inte härminsett att att att liberalismen Har du helt minset att att socialismen går ut på materialism och materiella förutsättningar och liksom att att uh, in... Okej okay, så vänta så så att så när, när socialdemokraterna slog igenom åttatimmarsarbetsdag då var det för att så här vi måste vara snälla mot våra arbetare eller, eller när, när, när kvinnor fick rösträtt då Vad liksom argumentet skillnaden, då Skillnaden är att 8 timmars arbetsdag, den diskussionen eh, enligt, enligt dig då så skulle Socialisterna ha haft diskussionen såhär Vad tjänar arbetsköparna på att vi får 8 timmars arbetsdag Absolut inte jo. Nej, nej, tvärtom Man skulle ha haft en diskussion som man hade Att man säger såhär, vad tjänar du på 6 timmars arbetsdag Du tjänar såhär mycket du, på 6 timmars arbetsdag Du får ett värdigare liv och slipper sluta ut att gå på dö Men om jag ska gå Du får ett värdigare liv och slipper sluta ut att gå på dö ja, men om jag, menar, om jag istället skulle gå till de personerna på arbetsplatsen ja. och säga såhär, eller någon som är emot ja. av, mot sitt eget intresse, sexismas arbetsdag, ja. och säga såhär, men vi måste vara snälla mot våra kollegor. Men det, det, det är ju en, en helt kollegor. annan diskussion. Nej, det, det, det är ju inte alls en det helt annan, annan diskussion. Säger du bara att du, du, du förlorade? Nej, jag har inte vatten. förlorat någonting. Jo. Du är redakt och jag står på godhetens sida. Ja, det gör det. Jag har vunnit. Jag är pragmatisk. Men det här är det här är en diskussion som vänstern har haft jättelänge om så här ska vi köpa för att så här faktumärt och skitsamma vad man kallar sig faktumärt. Idag i Sverige så pratar vänstern om eh vad som är det rätta och och liksom mm. att människor får leva alla mm. och högern pratar faktiskt om de ekonomiska vinsterna. Mm. Så så är det idag. Är det. Ja. Eh och oavsett liksom hur det var på 1920-talet när vi kämpade för åtstäm och kärbestad eh så är det så idag att högens diskussion de vill se saker i liksom i profit typ eller så här vad tjänar Sverige som nation på det där. Vänstern säger nej men det är människoliv det är det som är det viktigaste. Mm. Och om vi då går med på för jag har hellre diskussionen att, att människoliv är ett människoliv människoliv och så basta folk ska leva. Det är viktigare för mig än att se eh liksom ja men vi behöver arbetskraft. Men det är, jag kan jag kan också tycka att du behöver inte sluta prata om att att, nej, att det nej. är liksom och, och det här det, det verkar vara här det skiljer sig då för jag är rädd att om vi går med på den dis diskussionen den problemformuleringen att vi ska börja se saker i liksom eh rena vinster alltså förstår du sluta tänka på mänskoliv och mer se det som så här men vad men vad kan vi få ut av det att då försvinner liksom ehm ehm den då då då då, då flyttas ju diskussionen åt det hållet oavsett om det är ett liberalt håll eller ett materialistiskt håll så flyttas den åt det åt åt och det jag vill inte det så det var jag tycker men jag jag vill ju att jag ska flytta oss åt det hållet ja och det är ju där vi är inte är Men så här för jag tycker det, är, det blir jättekonstigt för att vi kan inte driva någon alltså man kan inte <coughs> driva någon politik med sån så känns oorganiserat av att driva politik jag har ju bara insett folk ska ska få leva och det är det viktiga så Ja men kan okay, vi låta dem alla flytta in i lägenheter? Ja verkligen. Eller bara alla ja men så här du vet det är klart att det är klart att det handlar om politik att vi att vi som land som en nationalstat ska så här skapa en infrastruktur som som se till att vi kan hjälpa främst, de här människorna främst handlar det om att om att de här människorna ska ha hjälp ju. Ja, ja det men är det, det är jag främst. menar och det är ju en politisk fråga, det är ju inte en individuell fråga. Det är en politisk fråga. Ja. Men skillnaden är att så här så säger inte att vi vill skil inte. Skillnaden är att så här första steget människor ska få leva. Steg nummer två är hur ska vi ta hur ska vi rent praktiskt lösa det? Mm. Skillnaden är att man vänder på det och ser första steget så här mm -hmm, men en praktisk lösning förstår du vi måste till börja med utgå från att det är klart att de här människorna ska få hjälp så mm. och vi är ju inte ens där då vi har inte vi har det inte vår utgångspunkt att det är självklart att att, att alla människor nej. ska ha hjälp nej och det är ju för det är ju att det är ju för att att att Sverigedemokraterna har vunnit hela debatten ja. liksom nu på walk over därför de har sagt så här vet du va godhet i all sin ära men vi tycker faktiskt det är viktigare att typ Sverige mm. och jag tycker inte det är viktigare finns, att Sverige typ. finns jag tycker godhet är viktigare ja, ja men men det är ju inte det finns ju ingen motsättning där det är det man måste börja prata om. Jo, det, det finns, finns ju det. Det finns ju en motsättning i att antingen så ser vi det från det här hållet eller Nej, jag menar, nej men jag menar nej men jag menar att det finns ingen motsättning i att ta in flyktingar och att bevara Sverige i Sverige det det liksom. Nej, det gör det inte. Det finns ingen motsättning, men det är ingen som pratar om det. Nej, men då får vi väl så här man kan väl ha den diskussionen, men man får inte sluta prata om att så här ehm okej, okay, diskussionen ska formuleras här tycker jag att Ehm um, enligt detta så här om det finns ekonomiska vinster kanske då med detta eller så det finns sätt som vi kan tjäna på det. Det finns tillväldigt Det finns ju i grund och finns, botten finns bra och med för argument för att det? vi faktiskt behöver ja. få in fler människor i Sverige. Ehm um, det finns, men det viktiga är att det är människor. Så ska diskussionen formuleras. Jag tycker snarare så här, jag ja. okej. Okay. Jag tycker snarare så här att, att när, när vi lägger fram förslag och... efterrepliker så är diskussionen färdig. Ja, absolut. Ja. Jag tycker att, att när vi sitter och runkar överhanda på Twitter då kan vi ha den den typen av argument alltså åh oh, vi är så snälla och goda och så vidare och så vidare. Men när vi pratar med människor som som sitter och funderar på röster på Sverigedemokraterna så kanske det är är, är liksom o, o, o, osnyggt att komma inspringande som moralens höga väktare och liksom prata om att, att vilka som är goda och onda och kanske snara prata om Vad kommer det här få för resultat? Vad hur kommer det se ut för liksom? Okej. Okay. Vad är det vi pratar om egentligen? Så. Slutreplik. Slutreplik. Punkt, punkt slut. Yes. Ehm, um, jag vi eh uh, jag har sett uh, och du har sett. Jag har sett eh uh, jag har sett mm. båda delarna av uh, dokumentären vi är inte längre där eh uh, gjord av eh uh, ja, Per Sinila som bland annat ehm um, och du har sett första delen? Typ, du var trött. Jag var trött när vi såg den. Vi såg den igår. Ja. Eh, och jag vill prata om Kent tror jag. Ja, vad roligt. Ja. Ehm. Um, och nu gör vi kanske samma misstag som som folk som har pratat om Dylan tidigare. Alltså. Vi har att det förstör sig säger, så här, "Ah, jag har inte lyssnat så mycket på Kent." Nej, men det men nej, nej, nej jag har lyssnat rätt så lite också. Jag tänker att det här kanske inte nödvändigtvis nödvändigtvis blir en diskussion om Kents konstnärliga värde. Nej. Som jag ändå håller för jätte jätte högt. Jag håller det för relativt högt. Okej, okay, jag håller det för jätte jätte högt. Ehm. Um, jag ser någon som som liksom briljanta konstnärer mm. så ehm um, och egentligen så är det bara en markis slump att inte jag lyssnar har lyssnat på Kent. Delvis för att en av de första skivorna jag fick av av min mamma när jag var barn, det var Kents första album. Mhm. Mm ehm um, som jag älskade. Mm. Lyssnade sönder den även. Ehm um, Blåsa på månen och eh uh, Vad heter den? heter den blå genseren? Varför får vi inte komma den blå gens? Nej, vet inte. Ehm, uh, ja, uh, alltså snobbror. Det var vad, vad tittar du på nu? Ja, uh, inte den som Kentboxen. är i boxen. Ja, det är boxen det. Vill kan titta på. Eh, uh, ja, jag är också allergiförna liksom. Ja, uh, jag har köpt Kentbox, men det är ju det har ju snarare med ett kulturintresse än ett Kentintresse gör. Men den är knäpparna i boxen för att uh... eh Vädlas radio, inser du det? <laughs> Så det här låter det när man öppnar upp en knapp skitsamma. Jag blev jag fick upp ögonen. Alltså det var ju fantastiskt. Eh tänkte det jag var kanske hur gammal kan jag varit? Ehm 10, 10 kanske och liksom hade hört på våra Eminem tidigare liksom. Mm. Eminem och Tommy Nilsson var mina favoriter typ. Och så fick jag en kan skiva och det lät ju som inget annat. Det var fantastiskt. Så den skivan har jag en stark relation till. Eh men fortsätta om någon anledning till att lyssna på den så. Ser verkligen bara en märkeslump. Och sen så är det kanske relevant att deras första skiva är den bästa. Efter vilken, det så är tycker... vilken är det som har tigen på sig? Um, är det är vapenadmumtion. Ja, det är vapenadmumtion, precis. Det är, det. är det den första? Uh, nej, nej den är tycker är jag är bäst. Det är 3-4 eller någonting. Den tycker jag är jättemma. Ja, den här vapenadmumtion är 1-2-3-4-5. Det är nummer 6. Oj, så ser jag. Det är nummer 6. Vapenadmumtion kom ut 2002. Den tycker jag är väldigt bra. Ja, den är bra. Den är verkligen bra. Ja dom är med. Om. De har bara fyra. Men första skivan som då heter Kent som kom ut 95. Ehm mm. den är ju så här. Ehm otroligt riktigt på indie rock, vad häftigt. Mm. I alla fall. Mm. Och det här är ett jättedåligt val av ämne, men för det kräver verkligen att du bara hjälper till. För okay. jag vet inte, jag vet inte riktigt vad jag vill säga, men jag vill prata om kanske Kent eh ehm känts roll i musik i Sverige. Ehm um, är är Kent det sista stora svenska bandet tror du? Det tror jag absolut inte. Jag tror att bandet är så stort som än jag alltså du vet. Så stort som de är. Ja. Mm. Nej, det tror jag inte. Däremot så för att vi har haft en period nu. Nu blir det så tråkigt politisk filosof fisk <skratt> igen. Mm. Så. Men jag tror det har ju nog göra med att vi har en väl så individualistisk liksom vi lever en sån tid typ mm. att så här band band har liksom inte varit en grej alltså folk kan inte brytt sig om band på på rätt så länge om man kollar på de största artisterna så är det håkan liksom och han är en mm. person alltså det och liksom samsak i USA så där men jag, jag, det känns ändå som att att band grejen är på väg tillbaka och när när ett sånt subband Vad har du för belägg för det egentligen? Ja, det finns ju ja, Dolores Hayes. De Dolores Hayes ja, de är ju väldigt små och så. Jo, men de är ändå så här, du vet, är visst. Det finns ja. typ en handfull brittiska äh, Mandeo stora. Var de Mandeo, men det är ju kört för Mandeo va. Ja, de är ju en pension nu. Jo. Innan var de innan var de med ett barn. De står på 0.0 talet typ. Nej, ja, de var ju sån störst nu nydligare typ. Alltså för ett par ja. år sedan var de som störst. Fast jag tycker inte att inflysset Eh, nej, men uppe van innan Infrus liksom. Vilken skiva var det där? Eh, det är ju den med Ja, eh, ah, just det, 80-tals synth, en ah, rock ah, and roll. Nej, du tänker på Ai Olita hette skivan innan. Gillar du den där? Eller kom den efter Infrus, när den kom då innan? De döpte den efter någon risk 80-tals synth. För jag menar de de hade alltså de var det var ju ett band, men de är inte band längre. Long så for, det var det dåligt. Långt för rock and roll typ släppt alltså 0708 någonting. Nu länge sen. Kanske det ja. Ja, det är länge sen så det var dåliga. Men nej, jag kan inte ha något bevis för att band grejer har påverkat mig. Jag tror jag tror att de inte. Det är fortfarande jag bara jag tror, så jag vill så ett musik över hela taget är på är på ute ändå. Det är en det är en konstform nej. som jo, jag tror verkligen det. Folk lyssnar väl på mer musik ändå än då har de någonsin har gjort tidigare. Ehm, vad tvärna. Alltså du vet unga människor idag har en en märklig relation till musik tycker jag. Hur menar du då? Um, Jag kanske håller med dig nämligen. Unga människor då konsumerar typ enstaka låtar uh. och är helt ointresserade av av liksom um, de är dels ointresserade av uh, hantverket och musiken i sig uh. de är ointresserade av personer bakom musiken utan ser bara musiken som liksom en tillfällig distraktion så det är min tolkning av de musiken musiken är för de som Candy Crush typ musiken är för de som Candy Crush ja för jag bara säga eh vad att, två... att, är det är så dåligt för, för för ljudet att du sitter och hör så här till ja, med låden på, på länge men vad, vad två år de klarade av är ju den bästa låten som de någonsin har skrivit typ på riktigt vi kan lyssna på den sen vi kan klippa in den här kanske 30 sekunder av ja, den däråt 30 får man ha va? ja jag tror jag. då får ni lyssna på den nu Norsk i en mønster på gården igjen Svara mysle Ja. ja, det var var två ödem klarar. Den var den var bra. Ja just. Jag gillar den. Ja. Men det var inte så bra som du tycker den är. Ja, jag tycker att det är något av det bästa som har skrivits typ. Men det är bara nostalgi. Nostalgi. Tror jag. Ja. Men ja. vad är, vad, är, vad är vad är slutklämmen egentligen? Att att jag tror att att ehm uh... Ja. Vad var nu. det du ville komma fram till med din din lilla spaning? Nej, nej, nej jag absolut. Jag absolut ingen ingen spänning. Nej, vi pratar band. Vi bara, bara vart pratar om kent. kent. Det är en fin dokumentär och ett äh, intressant band och det kons. Men det är tråkiga med Kent är att det är ett sånt o det är så jävla osexigt band. Att de är fula? Nej, nej, alltså det, är, det jag lägger ingen värdering i deras nej. utseende. De såg ut som de flesta ja. 40 plus herrar gör typ. Ja. Men men att alltså så här, du vet, man när man kollar på dokumentären, det är en grej jag minns från när, jag, när vi tittade på den att de var jävligt coola när de var unga. Mm, mm. Han är cool attityd typ. Mm. Men idag så är det som så här du vet det känns ju bara som att typ vet vet du vad det är som det känns som min, min farsa det kan ju spela i kent. Alltså förstår du? Jo jo jo. Men och det är ju tråkigt Absolut. att det är så. Men din farsa kan ju spela liksom Jonas Lundqvist också. Det alltså Fast du kunde se du kunde se min farsa spela med med Håkan Hellström typ. Alltså förstår du? Spela med Håkan Hellström. Alltså som, som inte som kompband men liksom som liksom står där bredvid honom och alltså förstår du och Håkan är strå med också jävligt så gubbvänlig alltså fattar du men det är ju så att Kent det är bara sånt det är bara det finns ja, inga skandaler alltså du vet det är bara nej, så här nej. tillrättalagt och så här bara det finns väl det framkommer inte i dokumentären att de eh, drack åt så mycket och att de fick sparken bandvillen fått han på att på det kässe för där vet man. Han kunde ta 2 meter rappband typ så han fick packa mer. Det är med illa men 2 meter rappband, men han han drack i den så pass mycket att de kände att du får inte vara kvar här för att det är farligt för dig typ. G grejen är nog att att det snarare hörr jag göra med, att med att är gamla Harry Harry man nånting. Harry tror jag. Inte. Ja, skit samma. Ja. Jag tror jag tror det handlar sig om med de gamla kanske. Jo, för din, de är jämngamla med min pappa ja. typ. Ja. Liksom. Eh, men jag vet det var kanske det de gör med jag har lyssnat en hel epok Kent faktiskt. Mm. Det ska jag säga. Eh, alltså. Men så vad att... har Dolores Hayes för skandaler? Och de gör ju samma typ av musik som Kent. Nej, det gör de. De är ju punk punk. Jo jo, men alltså jag tycker inte nu ska jag nu tänker jag säga det. Jag tycker inte att Dolores Hayes är speciellt bra. Men de är ett de är ett coolt band i alla fall. Mm. De är coola ju. Svincoola. Jag tycker att eh de gör ingen bra musik tycker inte jag men de är coola. Jag tycker de är bra musik. Ja, tycker jag. Det förstår för dig. Ja. Ah. De gör jättedålig musik heller. Nej. Men det är bara högstadiepunk, typ gymnasiepunk. Gymna nej, högstadiepunk typ. Jo, gymnasiepunk är det snäppet bättre. Jo, men det ska väl finnas punkkoxe liksom. eller. Jo, nej jag jag älskar dem. Jag älskar det. Låt oss säga att de gör en aska ska... högstadiepunk. Ja, jag håller med. De gör rätt sorts punk. Universitetspunk. Nej, verkligen inte. Det har du helt rätt. Det är anställningspunk. Vet du vad universitetspunk också kallas? Nej, prog. Nej, fan. Absolut. Det, det inte. är ju så. Jag var på 70-talet var det så. Ja, ja, ja, precis. Jag menar punk, så det är också en 70-tals grej. Jo, en punken bröt ju mot proggen. Ja, jag vet. Jag jag vet. Jag ja. jag säger inte att, att prog är punk, men, men men men proggen är universitetsmännornas äh, motsvarighet. Men det är inte det. Ingen du är den enda som är på progg, du än då så ingen prog alltså. Avsky prog. Dread. Jag vet inte vad. Det är skitdåligt asbra. Avsky. Vad gör du det egentligen? Jo, jag gör det. Och det det, det är för att det finns, vet fan vad det är med. Nej, det är som det är som det är sammanhanget inte att lyssna på Kent bara. Jag jag har ju hört varje skillnad. Ja, men för att du inte gilla Kent. Då? Alltså det är bara du, du bara förförd. Det. Det, det det är sammanhanget inte att gilla har gillat Beatles innan, att du bara förförd att så här det här tycker inte jag om. Nej. Och så tycker du inte om ja, det. Fast om du hade lyssnat på det nyktert så hade du nog gillat det. Det som är med proggen är att eh, den äh, skryter med sin ålderdom, typ. <laughs> Vad fan menar du? Äh, det var unga människor som spelade prog. Det var ju inte gamla människor. Doing that. Alltså, det, den är... Äh, den är där snackar vi högfärdig och och liksom mitt enda problem mitt enda problem är med proggen de har den rätta läraren och de berättar jämför som har rätt då dålig dålig progg är väldigt så här eh plakatpolitisk så men bra progge är ju inte det men säger bra på bra progga eh nationellt de mest förresten nationellt så har jag ju lyssnat på alltså håller många håller på Norrasband och håller många håla bandolas låtar också Vem i hela världen ska man lita på? Jag ja. vet inte vad. Trötts kunder av, av vem i hela världen ska man lita på? Men ska jag bara vad, ja, rulla ja. den här låten och låta Du får fixa där. det. Nu lyssnar vi på vem i hela världen kan man lita på. Men. Och sen så efter efter den låten så så är det assolut. Ja. ja. Hej då. Jag ja. Hej <laughs> hej då.